18. fejezet Lailah Január 3 Nem tudom, más is csinálja ezt, de néha összekötök egy emléket azokkal a körülményekkel, amelyek között az a bizonyos dolog megtörtént, és azután nem bírom szétválasztani ezeket. Az emlék, a hőmérséklet, a fény és a szellő összefonódik, és képtelen vagyok úgy visszaemlékezni, hogy ne élném át újra azt a bizonyos pillanatot. Amikor Harutó halálának estéjére gondolok, elsősorban a hideg szellő és az aranyló nap lemente jut eszembe. Jól volt, stabilnak mondták az állapotát, de a szülei elmentek vacsorázni, én pedig nem akartam őt egyedül hagyni. A nővér azt mondta, ahogy jött befelé az esti műszakra, látta a lenyűgöző, felhőtlen őszieget, azt javasolta, szívjak egy kis friss levegőt, élvezzem a jó időt. Megtettem. A kórház körüli parkban sétáltam, néztem, ahogy a kacsák összebújnak egy kis meleg reményében. Az utolsó napsugarakban fürdőztem, és minden egyes pillanatot élveztem amit azon az istenverte verte kortermen kívül tölthetek. Amikor visszatértem a fluoreszkáló fénybe, és a szobája előtti folyosón teljes volt a káosz. Rögtön tudtam, hogy akaratlanul olyan dolgot tettem, amiért örökké bűntudatom lesz. Sidney öblének bíbor-szerűen pislákoló alkonya azt az estét juttatta eszembe, amikor Kallummal találkoztunk, azt az estét, amikor olyan sűrű volt a levegőben az újdonság varázsa, ahogy alig jutottam lélegzethez. Még most is, ha lehunyom a szemem, ott vagyok, és érzem a smog meg a só szagát, érzem annak a csodálatos megismerkedésnek az izgalmát, ami a hosszú aszályt követően felébresztette a testemet és az érzelmeimet. Tudtam, szinte attól a pillanattól fogva, hogy megszólított. Igen, tudtam, hogy aznap este valószínűleg lefekszem vele, és nagyszerűek lennénk együtt, ha hagyhatnám. Ma új emléket szereztem, és azonnal összekötöttem a szikrázó reggeli napsütéssel, ami a parton fogadott. Semmi más nem fogható ehhez, az óceán felől érkező hűvös szellő ellenére a nap olyan erősen sütött, hogy tudtam, perceken belül leégek. Ahogy magam mögött hagytam kállumot és a házat, már tudtam, hogy a forróság és a szívemet hatalmába kerítő, abszolút hideg, kettős sok hatása örökre összefonódik bennem. A remény tehet mindenről. Túl sokáig kitartottam mellette, annak ellenére, hogy tudtam, hazudik. Örvénylőn kuszai ígéretei azt suttogták, hogy valamilyen módon minden rendbe fog jönni. Igen. Még a nem túl jó esélyek ellenére is. Könnyed maga biztossággal állította, hogy minden rendben lesz. Kitartó optimizmusa maga alá gyűrt, és közben elhittem az örökkévaló nyárról szóló hazugságát. Mégis beköszöntött a tél. Sikerült figyelmen kívül hagynom az őszt, a barnuló leveleket és a levegőben érezhető hideget, de egy nap felkeltem, és tudtam, a remény elhagyott. Az önbecsapás azért veszélyes, mert furcsa éség jön utána. Az ember úgy érzi elvesztett valamit, úgy érzi a bensőjében kialakult ürességet, semmivel sem lehet megtölteni. Megismertem a szerelmet, ami megváltoztatott, új boldogságra leltem, valami olyasmire, amit soha többé nem fogok átélni. A színes világból visszatértem a fekete-fehérbe, és korábban ugyan sosem kérdőjeleztem meg az utóbbi létjogosultságát, most hiányérzetem támadt. Ó, oh, kallum! Bárcsak lett volna más megoldás. Egyetlen olyan dolgot sem tudok felidézni az életemben, amit ne adtam volna oda azért, hogy leültessem és megmagyarázzam neki, miért tettem ezt ma, miért kell véget érnie a kapcsolatunknak, miért kell eltaszítani magamtól. De bízom kallomban, hiszem, hogy valóban olyan, ami ennek megismertem, és ezért biztosra veszem, hogy végső soron helyesen cselekedtem. Mindkettőnknek jobb lesz így.